За стіл ми потрапили з якимись політологами, чи то політтехнологами, які гучно обговорювали передвиборчу боротьбу та сміялися з безпомічних опозиціонерів. І хоча я не в захваті від нашої опозиції, точніше людей, що так себе називають, все одно стало неприємно. Демонстративний цинізм завжди погано пахне. Крім того, він є небезпечним. Сміятися треба, коли вже переміг, а поки ні – краще працювати. «І на честь нашого шановного Павла Олександровича ми п'ємо до дна та дивимося, хто як поважає ювіляра. Ей, наливайте повні чари, щоб через він лилося. П'янкою керував народний артист України. А кого б іще допустили до такої представницької компанії? Тут одних депутатів було зо три десятки, не кажучи вже про міністрів, голів комітетів та іншу дрібноту». «Ми з Іркою танцювали під співи дівчат з Віагри, які мені підозріло нагадували стриптизерок, що їх паша ганяв був у жореному казино. Щоправда, сказати про це дружині не наважився. Йди потім доводь, що зайшов до стриптизу просто так, попити віскі. Ірка хоч напевне і здогадується про мої пригоди, проте не дуже ревнива. Однак це не причина зайвий раз дражнити її». Павлюк паша у супроводі своєї благовірної підходив до кожного столика та пив з гостями за своє здоров'я. Охоронець ззаду ніс на таці спеціальну пляшку з-під кам'ю Луї, 13 наповнену чаєм без цукру З неї підливали ювіляру, бо цукру йому не дозволяли лікарі, а про справжній коньяк навіть думати не міг у присутності дружини Під вечір стало прохолодно, дами накинули на голі плечі манто, а подекуди навіть чоловічі піджаки Ми знову танцювали, мої руки пестили ірчене тіло через тонку сукню я знав усі її вигини на пам'ять, якби був скульптором, міг би, мабуть, зліпити це тіло на осліп самими пучками пальців. Випити за ювіляра вже давалося в знаки, руки та думки мої почали спускатися нижче і нижче, та Ірка набралася добряче, бо не заперечувала, як завжди, «Люди дивляться, як тобі не соромно», а навпаки, притискалася до мене грудьми та гладила по спині. Потім остаточно споночило, і над морем запалили феєрверк. Ми дивилися на нього, обійнявшись, наче в юності. Відірки пахло морем, та й, мабуть, від мене пахло морем, бо тут усе пахло морем та димом від смаженого м'яса. — А давай втечимо, зашепотів я й у вухо. — Давай, а куди? — запитала вона. — На пляж. Будемо купатися голяка і цілуватися. — Вода холодна, — вона пересмикнула плечима. І потім, якщо я сукню зніму, то вже не надягну. Ну то й що? Ні, же? Поїдеш до готелю гола. Ще не вистачало. Ти розумієш, що я відома людина. Про мене потім буде жовта преса пліткувати. Дурненька, так це ж добре. Це ж популярність. Не хочу я такої популярності. Ну тоді просто задаремо спідницю і... Здурів! Це сукня за дві штуки. У секретарок своїх задарай спідниці. Люб'язні, Почувся за спиною Пашин голос. Ми здригнулися, немов студенти, упіймані на гарячому. «Паша!» – протягла Ірка капризно. «Ти нас лякаєш! Тільки в мене з чоловіком романтика ти все псуєш!» У жінок усі оці «ні-ні» називаються романтика. Ювіляра тримала по під руку дружина. Вона твердо вирішила, що не дасть йому пірнути у черговий заплив, і тому ходила за чоловіком, як пришпилена. «Серега, єсть базар!» Паша багатозначно кивнув головою в бік. А та йдем? Його дружина схопила мене за руку. Сережа, я тебе прошу, тільки під твою відповідальність. Ларіса, перестань, а тут єдиний трезвий юбіляр, блядь. Не батюкайся, кругом люди. Я обережно вивільнився з ірчиних обіймів, і ми відійшли, залишивши дружин вести світську розмову, чому вони, до речі, не дуже зраділи, адже на дух не переносили одна одну. Ірка вважала Ларису самозакоханою ідіоткою, причому не безпідставно, а Лариса звинувачувала Ірку у зірковій хворобі та в тому, що вона перетягує на свою персону весь телеканал. «Як тобі свято?» – запитав я Пашу для затравки. «Хуйня!» – зізнався він. «Ти ж знаєш, як я насправді люблю а ця знайшла якогось режисера, понавигадувала салютів, здалася їй ця Одеса. «Ні, старий, Одеса – це круто. Море, зірки». «Їбав я цих зірок!» «Ти не повіриш, я теж», – пожартував я, маючи на увазі дружину-телеведучу. «Так, слухай сюди. Значить, є домовленість, що після виборів у нас велика команда заходить у міністерства, в адміністрацію президента і все таке. А це значить, що в Раду підуть нові люди. Ми порахували, ти потрапляєш в перших рядах». «Серйозно?» Колись на виборах мене включили до списків, за компанію, Та я й не заперечував, до списків то до списків, яка різниця. Звісно, тоді до мене справа не дійшла. Але зараз, після запланованої перемоги, частина депутатів мала йти на хлібніші посади. А їхні місця займали інші, по черзі. Значить, і до мене дісталися. Що ж, як казала бабуся, у цю гру ми ще не гралися. Серйозно, і більш серйозно, ніж ти думаєш. Тому що депутату треба подавати декларацію про доходи. Ой, блін, точно. Депутат у нас слуга народу, а слуги – люди бідні, поняв? Поняв. Тож давай, поки є час до виборів, порішай все, щоб ти був бідний. Я зітхнув. Це морока, а воно того варте? Паша поклав мені руку на плече. Слухай, ну що ти як дитина справді? Так і будеш все життя ховатися за спини. Ти ж патріот, треба ж неньку рятувати. Серйозна людина з депутатським мандатом може такі справи робити, що... Ого-го! Та воно-то, конєшно... «Ну от, так що давай! Люди воно бабки платять, щоб в список попасти, а ти без грошей капризуєш!» Я посміхнувся, згадуючи нещодавний візит на гору з валізами. «Ну, не зовсім без грошей. Порівняв то бізнес, а то політика. Ну що, домовилися?» «Домовилися. Ми повернулися до дружин, які стояли на березі, дивлячись у різні боки. Мабуть, вже наговорили щось одна одній. «Свірінькаєте!» – не втримався від жарту я. Обидві кинули у відповідь люті погляди. Повертаю твого чоловіка. Брав одну штуку, вертаю одну. Комплектність можеш перевірити. Дякую, Серйожа, ти справжній друг. Нема за що. Завжди до ваших послуг. Я обійняв Ірку за талію і повів до столу. Там подавали десерт.